Розділ дев'ятнадцятий, у якому наші герої потрапляють у зембицях на дуже європейський лицарський турнір. Для Рейнева наш контакт із Європою виявляється дуже прикрим, ба навіть болючим. Вони були вже так близько до зембиць, що могли бачити в усій красі імпозантні мури та вежі, що піднімалися за порослого лісом пагорба. Навколо світліли стріхи халуп, підгороддя, на полях і лугах – Працювали селяни, над самісінькою землею слався брудний дим, палили бур'яни. Пасовиська були повні овець, луги над ставками аж біліли від гусей. Йшли навантажені кошиками люди, поважно ступали в годовані воли та вози, наповнені сіном таєрином. Словом, куди не глянь, усюди впадали в око прикмети добробуту. «Приємний край», – оцінив Самсон Медок. «Працьовита заможна сторона. Із законами!» Шарлей показав на шибаниці, що аж вгиналися під вагою повішених. Поруч на радість воронам кілька трупів гнили на палях, біліли також кістки на колесах. «Дійсно!» – зареготав Демирид. «Видно, що право тут право означає, а справедливість – справедливість!» Шарлей цитує хрестоматійний вірш «Молитва» зі збірки «Польські квіти» польського поета ХХ століття Юліана Тувіма. «Ніч право завше право значить, а справедливість, справедливість. справедлівощ». «Де справедливість? Тут вона». «Ага. Звідси?» – вів своє Шарли. «І береться за можність, яку ти, Самсон, не так, до речі, зауважив. О, істину, такі місця варто відвідувати з розумнішою метою, ніж та, яка нас сюди привела. Наприклад, щоб обдурити» обшахрати та обвести навколо пальця когось із добре забезпечених мешканців цієї багатої цирени. А це було б неважко. бо як добробут просто масово плодить бовдорів, фраєрів, просто таків і дурнів. А ми їдемо, щоб... <клес> Шкода слів. Рейневон не прокоментував того ж словом. Йому не хотілося. Він слухав такі, як цей текст, і протягом уже дуже довго часу. Вони виїхали з-за пагорба. Ісусе Христе. відсапнув Рейнеман. Але ж людей насходилося, що це? Шарлей притримав коня, піднявся на стременах. Турнір, відгадав він, придивившись. Це турнір, дорогі панове. Турнаментом. Який сьогодні день хтось пам'ятає? Восьми, порахував на пальцях Самсон. Менси в септембрі природно. О, шарлей глянув на нього скоса. То у вас там у позасвіті такий самий календар? Загалом так. Самсон не відреагував на зачіпку. Ти питався про дату, я відповів "Хочеш ще чогось, якихось точніших даних. Сьогодні свято Різдва Діви Марії на Тіві Тес Марія. А значить, турнір відбувається саме з цієї нагоди. Йдемо, панове. Підміські заболоні були заповнені людьми. Видно було також тимчасові трибуни для глядачів вищої категорії, оббиті кольоровим сукном, прикрашені гірляндами, стрічками, п'ястівськими орлами і гербовими щитами лицарства. Для трибун стояли будки ремісників і прилавки продавців їжі, реліквії, сувенірів, а понад усім цим майоріла фаєрія різнобарвних препорів, хоруг, вимпелів і гонфалонів. Крізь гамір юрби раз у раз пробивався мідний голос сурем і труб. Подія, в принципі, нікого не мала дивувати. Зембецький князь Ян разом з кількома іншими шльонськими князями і вельможами належав до Рудембанду – товариства Нашийника, члени якого були зобов'язані виступати на турнірах принаймні раз на рік. Але, на відміну від більшості князів, які виконували недешевий обов'язок досить неохоче і не вельми регулярно, Ян із Зембець влаштовував турніри раз за разом. Князівство, як не крути, невеличке, було хоча й це й не впадало у вічі малоприбутковим. Хто знає, чи на найбіднішому в цьому сенсі загалом у Шльонську. Зважаючи на це, князь Ян позичав гроші під заставу і надимав губу. Він по самі вуха заборгував євреям, продав усе, що міг продати, і здав в оренду усе, що міг здати. Від фінансової руїни його врятував шлюб із Ельжбетою Мельштинською, дуже багатою вдовою краківського вийводи Спитика. Княгиня Ельжбета, поки ще жила, трохи стримувала Яна та його широкі жести. Але після її смерті князь із подвоєною енергією взявся розтринкувати спадщину. У зембицях знову почалися турніри, розгульні банкети і помпезні полювання. «Знову загриміли труби», – заголосував натовп. Вони були вже настільки близько, що згори бачили арену. Класично, довжиною 250 і шириною 100 кроків, огороджену подвійним плотом колод, особливо солідним із зовнішнього боку, здатним витримати напір юрби. Усередині арени поставили бар'єр, уздовж якого, нахиливши списи, якраз мчали один на одного двоє лицарів. Юрба ревла, свистіла і плескала в долоні. «Цей турнір!» – оцінив Шарлий. Цей гасті людям, який ми спостерігаємо, полегшить наше завдання. Тут зібралося все місто. Гляньте, ондечки навіть на дерева повилазили. Може побитися об заклатра й мене, що твоїй коханої ніхто не пильнує. Злазьмо з коней, щоб не впадати в око. Обійдемо цей гучний ярмарок, змішаємося із селянами і ввійдемо в місто Вені Віді Вічі. Перш ніж ми підемо за Цезарем, покрутив головою Самсон Медок. «Треба було б перевірити, чи рейнмаровий коханий випадково немає серед глядачів турніру. Якщо зібралося все місто, може і вона тут?» «А що Аделя мала би робити в такій компанії?» ван зліз із коня. «Нагадую, що її тут тримають у а в'язнів не запрошують на турніри». «Певно так. Але що нам заважає перевірити?» Рейневон знизав плечима. «То ходімо далі». І ти їм довелося обережно, щоб не вступити в купу. Навколишні гайочки перетворилися, як і завжди, з оказ якого небудь турніру на всезагальний нужник. Зембиці нараховували близько п'яти тисяч жителів, але турнір міг привабити ще й гостей, і разом це давало десь приблизно п'ять з половиною тисяч осіб. Скидалося на те, що кожен з цих п'яти з половиною тисяч відвідав кущі щонайменше двічі, щоб висратися, виситися і викинути недогризаний бублик. Смерділо, як від ста чортів! Це був явно не перший день турніру. Труби затрубили. Натовп знову крикнув один великий голос. Цього разу подорожні були вже настільки близько, щоби спершу почути тріск, із яким ламалися списи, і грюкі зіткнення чергових суперників. «Імпозантний турнір!» – оцінив Самсон Медок. «Імпозантний і багатий!» «Як і завжди у князя Яна!» з них пройшов дебилий парубок, який вів у кущі гожу рум'яною вогнеоку красуню. Рейневон із симпатією подивився на пару, подумки бажаючи їм знайти потаємну місцинку, до того ж вільно відлайна. Його думки заполонив нав'язливий образ того, чим ця парочка зараз займатиметься в кущах, і в промеженні приємно залоскотало. «Нічого», – подумав він. «Нічого, мене від подібних утіг за Делею також відділяють уже тільки хвилини». «Туди!» Шарлей із притаманною йому інтуїцією повів їх поміж будками ковалів і зброярів. «Давайте на коней сюди, до плоту, і ходіться сюди, тут вільніше. Спробуймо підійти ближче до трибуни», сказав Рейнева. «Якщо Оделя тут, то...» Його слова заглушили фанфари. «З честю, панове лицарі та збройності!» Голосно викрикнув маршал Герольдів, коли фанфари затихли. Девізом князя Яна була сучасність і європейськість. Виділяючись у цьому навіть з-поміж шльонських п'ястів, зембецький князь потерпав від комплексу провінціала. Переймався тим, що його князівство лежить на периферії цивілізації і культури, на рубежі, за яким уже немає нічого тільки Польща та Литва. Князь важко це переживав і просто хворобливо пхався в Європу. Для оточення це часто бувало дуже обтяжливо. «Ексонерос!» кричав по-європейськи маршал Герольдів, одягнений у жовтий табарт з великим чорним п'ястівським орлом. «Ексонус, лізі, сліз, Ясна річ, маршал, старий добрий німецький маршал, у князя я назвався по-європейськи «Ройд Армс». Йому допомагали Герольди, європейські персиванди, А гонитва зі списами через загорожу старий добрий Стехін-Юбешханкін Називалися культурно і по-європейськи ле жюсте. Лицарі вклали спеси в токи і під ту під копит пішли один на одного вздовж бар'єра. Один, як випливало з гербів на попоні, що зображували вершину гори над срібно-червоною шахівницею, походив з роду Гобергів. Другий лицар був поляком, про що свідчив герб Єліта на щиті та цеап у клиноді, модно загратованого турнірного шолома. Європейський турнір князя Яна привабив безліч гостей зі шльонська і за Простір між плотами арени і спеціально обгороджену площу заповнювали фантастично строкаті лицарі та збройності, серед них і представники найзнатніших шльонських родів. На щитах, кінських попонах, лентнерах і в опенроках виднілися оленячі роги біберштайнів, баранячі голови хауговіців, золоті клямбри цедліців. Туречі голови цетриців, шахівниці боршниців, схрещені ключі ехтериців, риби седліців, стріли больців і дзвінки куасів. Так ніби цього було замало, то тут-то там можна було побачити чеські та моравські герби, остереви панів з Липи і Ліхтенбурга, одривуса панів Криваржа, Дуба й Бехині, Сукуватки Міровських, Лілії із Вольських, не бракували й поляків староконів, авданців, долівів, язджемців і лодзів. Підтримувані могутніми руками Самсона Метка, Рейневан і Шарлей повибиралися на кут, а потім і на дах будки коваля. Звідти Рейневан уважно дослідив уже доволі близько розташовану трибуну. Почав з кінця, від менш значних персон. Це була помилка. «О, Боже!» – дуже голосно зітхнув він. «Аделя там! Так, душею клянуся на трибуні!» «Петра!» Та, що в зеленій сукні під балдахіном поруч... Поруч із самим князем Яном, не укрилося від Шарле. Справді, красуня. Що ж, Рейнмар, вітаю, ти маєш смак. От привітати знанням жіночої душі не можу. Підтверджується, ой, підтверджується моя думка, що наша зембецька Одіссея від самого початку була невдалим задумом. Це не так, запевнив сам себе Рейнман. Це не може бути так, вона... «Вона бранка!» «Чи я? Давай не подумаємо!» Шерлий прислонив очі до луни. «Поруч із князем сидить Ян фон Біберштайн, пан на замку Штольц. За Біберштайном літня пані, якої я не знаю». «Ефемія, старша сестра князя», – упізнав Рейнован. За нею? Це що, Болько Волошек?» «Поміщик із Глоговка, сино польського князя!» Шерлий, як завжди, виявляв неабияку бізнаність. Біля Волошика сидить клотський староста, пан Путес чи з дружиною, анною Сколдицев. Далі сидять Кіліан Хев, від і його дружина Людгарда. Далі старий Герман Цетріц, далі Янко Схотимець, пан Назамко Ксьондж. Він саме встає та аплодує гочі шафу з Графенштайна. З дружиною, здається. Біля неї сидить Миколай Цедліц з Альцинау, староста Отмуховський. Біля нього гунчель свинка зі свин, далі хтось із трьома рибами на червоному полі, значить, зейдліць або курцбах. А з іншого боку я бачу Отто фон Боршніця, далі когось із Бішов з Гаймів, далі бачу Бертоль Деапольду, це під чаші із шинау. Далі сидять Лютер Герздорф і Гартун фон Кулюкс, обидва лужичани. На нижній лаві сидять, якщо мені не зраджує зір, Борута з Венцемежиці, Секіль з Рейхенбах. «Панна в цепловодах! Ні, Рейнмар, я не бачу нікого, кого можна було б вважати стражником твоїй Аделі!» «Там далі сидить Трістрамфон Рахенав. Він родич стерчів, як і фон Барут, що стуром у грбі Атамох псікрев не може бути!» Шарлей міцно схопив його за плече. «Якби не це, Рейнман був би впав з даху!» «Кого це ти побачив?» – холодно запитав він. «Що тебе так още лешало? Бачу, що твої витріщені очі...» прилипли до діви зі світлим волоссям, тієї, до якої саме в цю мить залицяється молодий фондорна, якийсь польський равич. Ти знаєш, хто вона?» «Ніколета», – тихо сказав Рейнован. «Ніколета світловолоса». Плен здавалося б геніальний у своїй простоті і водночас зухвалості провалився. Задумане не вдалося по всьому фронті. Шарлице це передбачав, але Рейнована годі було стримати. До задвірок. Турнірної трибуни прилягали тимчасові конструкції, збудовані спаль і рештування обтягнутих полотном. Глядачі, принаймні найшляхетніші та найбагатші, проводили там перерви в турнірі, розважаючи одне одного розмовами, фліртуючи, хизуючись збранням. А ще вони пригощалися стравами і напоями. У бік цих наметів прислужники раз у раз котили бочки, носили барила та барильця, тягали ноші з кошиками. Задом прокрастися в кухню, змішатися зі слугами, схопити кошик з булками і вирушити з ним до намету, Рейневан якраз і вважав геніальним, даремно. Йому вдалося добратися лише до присінків, місце, у якому продукти складали і з якого їх далі розносили пажі. Рейневан, послідовно втілюючи свій план, поставив кошик, непомітно вислизнув з-поміж слуг, що поверталися до кухні, і прокрався за намет. Витягнув сцелет, щоб вирізати в полотні дірку для спостереження. Отут його і цапнули. Рейнева незнерухомили кілька пар міцних рук. Залізна долоня стиснула горло, друга не менш залізна витиснула стилет з пальців. Усередині повного лицарів намету він опинився набагато швидше, ніж сподівався, хоч і не зовсім так, як сподівався. Його сильно штовхнули, він упав, Просто перед собою побачив модні черевики з неймовірно довгими носаками. Такі черевики називали «пуланес», а назва, хоч і європейська, походила зовсім не з Європи, а з Польщі, бо саме таким взуттям прославилися на весь світ краківські шивці. Рейни вона смикнули, він піднявся. Того, хто його смикнув, він знав в обличчя. Це був Трістра Мархенау, родич Стерчів. Його супроводжували кілька барутів з чорними турами на линтнерах, також стерчивих свояків. Гірше втрапити рейневан не міг. Посягач. представив його трістра Мархинал, таємний убивця милостиві князю, Рейн збиляви. Лицарі навколо князя погрозливо зашуміли. Князь Ян Зембицький вродливий, поставний сорокарічний чоловік був одягнений у чорний облягаючий жустокор, поверх якого він носив багатий, модно обшитий соболями бордовий упелянд. На шиї мав важкий золотий ланцюг. На голові модний шаперон-тюрбан з ліріпіпою з фламандського мусліну, що спадала на плече. Темне волосся князя було підстрижене також за найновішими європейськими зразками і модами. Під макітерку навколо голови на два пальці вище вух, спереду гривка, ззаду виголене по саму потилицю. На ногах князь мав червоні краківські пулани з із модними довгими носаками, ті сам, якими Рейневан щойно милувався з рівня підлоги. Князь, і це Рейневан констатував водночас із болісним спазмом горла і діафрагми, тримав під руку Аделю Дестерча у сукні наймоднішого кольору «Верд зі шлейфом і з розрізаними рукавами, що звисали до самої землі у золотій сіточці на волосі, і з низкою перлів на шиї і з декольте, що пишно визирало з-під тісного корсетом. Бургунка дивилася на Рейневана, а погляд їй був холодний, мов у змії. Князь Ян узяв двома пальцями стилет Рейневана, поданий йому трістрамом фон Рахенау, оглянув його, потім підняв очі. «Подумати тільки!» – промовив він що я не дуже-то вірив, коли тебе звинувачували в злочинах. У вбивстві пана Барта Скарчина і свідницького купця Ноймаркта не хотів вірити. І ось, прошу тебе ловлять на місці злочину, коли ти з ножем у руках намагаєшся підкрастися до мене за спини. Чи ти аж так мене ненавидиш? А може, хтось тобі за це заплатив? Чи ти просто божевільний, а? Милистовик князю, я... Я не таємний вбивця. Правда, що я підкрався, але я... Я хотів... Ах! Князь Ян зробив тонкою долоною дуже князівський і дуже європейський жест. Розумію. Ти прокрався сюди з кинжалом, щоб передати мені петицію. Так, тобто ні. Ваша князівська милосте, Я ні в чому не винен. Навпаки, мені самому заподійно кривди. Я жертва. Жертва змови. Ну, звичайно. Надув губи Ян Зимбицький. «Змова, так я і знав». «Так», – вигукнув Рейнован. «Саме так, стерчі вбили мого брата, замордували його». «Брешеш псякрев. гаркнув Трістрем Рахенао. «Не гавкай, раджу тобі на моїх свояків». «Стерчі вбили Петерліна», – шарпнувся Рейнован. «Якщо не власноручно, то через найманих убивць, кунце Ауло Касторка, Вальтера де Барби, негідників, які на мене чигають». «Ваше милости, князі Яни, Петерлін був твоїм васалом. Я вимагаю правосуддя!» «Це я його вимагаю!» – крикнув Райхінау. «Я правом крові. Цей сучий син убив в Олесниці Нікласа Стерчу. Правосуддя!» Заволав один з барутів. Заволав один з барутів. Певно, Генріх. Бо барути рідко хрестили хлопчиків іншими іменами. «Князі Яни!» «Кари за це вбивство!» «Це брехня і наклеп!» – закричав Рейнован. «Це стерчі, винні вбивстві! А мене обвинувачують, щоб самим обілитися і помсти за любов, яка пов'язує мене з Аделею!» Обличчя князя Яна змінилося. Рейневан збагнув, яку страхітливу дурницю ляпнув. Він дивився на байдуже обличчя своєї коханої і поволі, поволі до нього починало доходити. Аделю, озвався в абсолютній тиші Ян Зембицький. Про що це він говорить? Бреше, Ясико, усміхнулася бургунка. Мене з ним ніщо не пов'язує і ніколи не пов'язувало. Це правда, що він нав'язував мені свої афекти, настирливо залицявся, але впіймав облизня, нічого не добився, навіть за допомогою чорної магії, якою він мене зваблював. Це неправда, Реневин ледве видобув голос горла перехопленого спазмом. «Це неправда, брехня, обман! Аделю, скажи, скажи, що ти і я!» Аделя різко повернула голову. Рухом, що Ігориневан так добре знав. Вона так повертала голову, коли кохалася з ним у своїй улюбленій позі, сидячи на ньому верхи. Її очі зблиснули, цей блиск він знав так само. «У Європі не могло б статися нічого подібного!» Голосно сказала вона, роззираючись. Щоби брудним натяком було зневажено гідність доброчесної дами, до того ж на турнірі, на якому цю даму лише вчора проголосили «Ле де лабюльт е де муарс» у присутності лицарів турніру, але якби навіть щось подібне й сталося в Європі, то такий мездісан, такий мальфатюр жодної миті не залишався би безкарним. «Триста мрахинау на люту, зрозумів натяк. І з розмаху зацідив Рейневана кулаком по шиї. Генріх Барут додав з іншого боку. Бачачи, що князь Ян не реагує, що він дивиться у бік з кам'яним обличчям, попідбігали наступні, серед яких якийсь зедліц чи курцбах з рибами на червоному полі. Рейневан дістав під око світ знику величезному спалаху. Він скорчився під градом ударів. Підбіг хтось іще – Риневан упав на коліна, діставши по плечі турнірним дубцем. Прикрив руками голову. Дубець боляче луснув його по пальцях. Дістав по нирках, упав на землю. Його стали копати ногами, тож він звернувся клубком, захищаючи голову і живіт. «Стійте досить, негайно припиніть!» Стусани і копняки припинилися. Риневан розплющив одне око. «Порятунок прийшов звідти». Звідки його найменше можна було чекати? Мучителів зупинив грізний, сухий неприємний голос і наказ худой, як тріскани молодої жінки в чорній сукні і білій хустці під віці, під жорстко накрехмаленою токою. Рейневан знав, хто це. Єфемі, старша сестра князя Яна, удова Фрідріха графа Етінгена, яка після смерті чоловіка повернулася у рідні зембиці у Європі, яку я знаю сказала графиня і фемі. Лежачих не б'ють, цього не допустив би жоден з відомих мені європейських князів, мій пане брате. Він провинився, почав князьян. Тому я. Я знаю, чому він провинився, сухо перебила його графиня. Бо чула. А тепер я беру його під свій захист Мерсіде Дамс бо лищу себе надію, що знає європейські турніри звичай, не гірше, ніж присутня тут законна дружина лицаря фон Стерча. Останні слова було вимовлено з таким притиском і настільки дошкульно, що князь Ян опустив очі і почервонів аж посамісіньку виголену потилицю. Аделя ж очей не опустила, на її обличчі годі було шукати навіть сліду рум'янцю, та ненависть, що бризкала з її очей, могла налякати кого завгодно. Проте не графині Єфемію. Єфемія, як подикували там, у швабі, дуже швидко і дуже ефективно давала собі раду з коханками графа Фрідріха. Боялася не вона, боялися її. «Пане Маршал Боршніц, владно кивнула вона. «Прошу взяти під арешт Рейнмара Дебеляу. Ти відповідаєш за нього переді мною, головою». «Слухаюся, ясновельможна пані». «Легше, пані, сестра, легше». Огловтався Ян Зимбицький. «Я знаю, що значить «Мерсі Дез Дамс», але тут йдеться про надто поважні гравоміни. А то вже тяжкі звинувачення проти цього юнака, Убивства, чорна магія». «Він буде під арештом», – відрізало Єфемі. Увежі. під охороною пана Боршниця, постане перед судом. І якщо хто-небудь його обвинуватить, я маю на увазі серйозні обвинувачення». Е. -е. Князь махнув рукою і розмашисто відкинув Лірі Піпе на спину. «Ну як, бісо, у мене тут важливіші справи. Ну ж, бапанове, зараз почнеться бугурт!» Бій переважно спеціально затупленою зброєю. Двох великих груп лицарів наближений до справжньої битви. «Я не буду псувати собі турнір. Бугурту не пропущу. Дозволь Аделю, Перш ніж почати бій, лицарі мають побачити на трибуні королеву краси і любові». Бургундка прийняла подану їй руку, підняла шлиф. Рейневан, якого вже в'язали збройності, впивався в неї поглядом, сподіваючись, що вона озирнеться, що очима або рукою дасть йому знак, що це лише виверт, гра, фортель, і що насправді все так, як і було, що нічого між ними не змінилося. Він чекав на цей знак до останньої миті, не дочекався. Настанніми з намету вийшли ті, хто споглядав сцену, яка розігралася. І якщо не з гнівом, то з відразую. Сивоволосий Герман Цетріць, староста Клоцький Путес Частоловиць і Гочешав, обої з дружинами, вбраними в конусоподібні ажурні ханіни. Зморшкуватий Лотар, Герздорф із Лужиць і Болько Волошек, сина польського князя, поміщику Прудніку, пан Наглуговку. А останній перш ніж вийшов, особливо уважно стежив за подіями з-під примружених повік. Затрубили фанфари. Натов здійняв голосну овацію. Герольд викрикнув своє «Lazies les та «Aux honors» почався бугурт. «Ходімо!» – наказав армігер, якого маршал Буршіц призначив конвойним. «Не опирайся, хлопче!» «Не буду. Яка у вас вежа?» І вперше? Бачиш, що вперше. Пристойно, як для вежі. Рейневон намагався не оглядатися, щоб надмірним збудженням не зрадити присутності Шарлея і Самсона, щодо яких він був упевнений, що вони спостерігають за ним, змішавшись із натовпом. Але Шарлей, що й казати, був усе-таки надто хитрим лисом, щоб дати себе помітити. Зате його самого помітив хтось інший. Вона змінила зачіску. Тоді під бджегом у неї була груба коса, а тепер її солом'яне, розділене посередині голови волосся, було заплетене в дві кіски, згорнуті на вухах рабликами. На чолі вона мала золотий обруч, а на собі – блакитну сукню без рукавів, а під сукною – білу батистову сорочку-шеміс. «Ясна панянка!» – Армір Кешлянов почухав голову під шапкою. «Не можна, мене будуть клопоти!» «Я хочу!» Смішно закусила губку і тупнула трохи по дитячому. Перекинутися з ним кількома словами, кілька слів не більше. Не кажи про це нікому і клопотів не матимеш. А тепер відвернися і не підслуховуй. За що цього разу, сине? запитала вона, злегка примружуючи блакитні очі. За що у потах і під конвоєм? Дивись мені, якщо скажеш, що за любов, я дуже розгніваюся. «І все-таки», – зітхнув він, – «це правда, загалом. А конкретно? Через любов через дурість?» «Ого, тут тобі вже більше можна вірити, але поясни, будь ласка. Якби не моя дурість, я зараз був би в Угорщині». Вона глянула йому просто в очі. «Я однаково усе знатиму. Усе. Кожну дрібницю. Але я не хотіла би побачити тебе на шафоті». Я радий, що тебе тоді не наздогнали. У них не було шансів. Ясна панянка. Ермігер обернувся, закашляв у кулак. От ти ж милосердна. Бувай, Алька, сине. Бувай здорова, Ніколето.